Arratxaldeon, gure entzule guztioi zentzelik irratean zaudete, horretako librean, eta entzuten ari balima zaudete nahi du, interneten bidez entzuten ari zaudetela, zein jakingo bezala, enbezela, gure emisorari aurreko asteburuko. Ekaitzak kalte egin, eta orduan, berdak, ikus egertu Orduan, ba, oren goan, egon gozat edo internetu desentuten, gure geiz errete hau edo bestela web horrian, zintzirik, punto neten, bietako gamen, FMU nean, ez dut uste, inore ongo deniko entxebertan. Ke kozaz, gertaten zaizkigun, eh, Menol? Bai, alaxe da. E... <laughs> Zer, atximistak eta loko hauzak, eh? e... Azkenean teknologiak hori du, eh, elektrizidad elemente bizigara Oizia daba. Eztiak, gutxi misti zantzen, edo latu erraldoi bat. Zorak izo latu herraldoiak eragontziela, eta ez hortzikan jaizkibeletik zartzen dira, pasai eta San Pedro artean, San Juan, eta San Pedro artean, bat uten hemen oi hartzun iban digore egite dute, eta urruan agian, nah. Baina, bueno, hala, ere konponduko dugu Bueno, gurea, Zere enosteguna izan da, eta hogei zerretegi izan da zentzelik erratiko informatiboak izan da Ba, astean zehari izaten ditugun kolaboratzeilen artean Ba, iotoko ba, susaitugu, eta zuk berriz, ba, egiten diguzu literatur txokoa Eta gaurkoan, ez ze liburu ipuin komiki haukeratu duzun Ba, gaurko e, ipuin bat, da, ipuin moderno bat, e au literaturakoa eta zer bilduma elkarrek argiteratzen on eta zer bildumakoa da eta e, bihotza lo daukat eta zeaz leitzen da oia kaskie saguna dia ez ni goratzen dut baiz dakit rmrra naiz eta zer e... Poela, eta la gustatzen eta zer? Este folla es e saitira kurtza gustatzen eta zer? Hori asko gustatzen oh, zaie eskoletako aurrei, edo nulla no, esaitira <laughs> et gustatzen eta zer, holako zer bai da, bai, utzutu, bai, bai, bai, bai. Beldurtea naiz eta zer, ere bai ta bai. eta zer? Bai, bai. Orduan zenba daude ja? Onaskske mordoz kabate, eh? Bai, e, ez dakit, hogeita asko dira, gaur ekarri deguna, hogeita zortzigarrena. E, baina ez dakit, baliteke alere matu beste argitaratu izatea. Ondoren ze hau, e, joan nen, udaberrian, eta amausteko udaberrian kaleratu zen, eta ez dakit, e, ez dut bildumaren berri gehiago jaso, baina baliteke... Aliteke, aleren bat gehiago argitarra zuzena. Baitu, bai, oantxen emisora ez, baina internet badabil orendikan, zentzelik irratian, eta oantxen jarri dut, eta bihotzalu daukat eta zer, goita sortzigarrena, eta aurrekoa ez naiz balazki jalea eta zer, hori goita sortzigarrena, ba, eta ez du tirudu dimenik eta zer, letratxarra dokat eta zer, Home, hau netzako izango da, hau netzako izango da. Letra, txarra dokatetaz, hori, intesgarri da. Bueno, talako, bueno, hogetazotik. Bueno, eta zer, zer dauka berezia bihotza da lo dauka Bueno, hau batzuk haipatu izan ditu weben. Niko goratzen nahi, zerremak bai. larenago goratzen adibidez eh, nikusen ba, da, mitratu txokon. Ozona, eta, errenna, errenna. Ba, ez joi horzona, bilduma, horrolako bildumetan betik gertatzenan hametzen, ba, nora da, ba, ba testo batzuk, eginpuin batzuk, ba, kalit alde aldetikan gehiago nabar dira beste batzuk, baino Gaurko ekarri dagoen hau adibidez, e, aleina agirrek idatia da. Por cierto, letra txarra daukat eta zer ere aleina agirrek idatia ja. da. Ah, bai, bai, bai, bai, bai, da. Eta, e, bueno, ba, aleina agirrek izan idazle, gaztea, izan ikede, e, ba, bueno, bere lekutxoa egiten ari den idazle bada, zera, testu karietatezkoak eta gai aldetikan irudimen <coughs> edo berrikuntza planteatzen duten Ezeak dira, e, testuak dira, eta bueno, ba, gaurko ekarri dugun hau, bihotza lo daukat eta zer izenburuak ere adierazten du, ezta? Balago zerbait, men, zer berria, ezta? Ba, ez da, e, eta, zeit ba, iruditzen aurreko hau bezain, ez? Eh? Zebeste batzu badao demen pobrea gara eta zer, edo herremera nahi ba, zitazen? Bai da, baina ba, ba, eta... ninen bihotza lo daukat, zer esan edo bihotza lo daukat horreken, zer dabil, baten ba, marka edo... Ez, ez, ez. Metafora, ba, Metafora ah, bat, eta gure gizartean gaur egun e, dagoen e, zerbait, e, zau bat edo, eta da, ba, naiz eta ba, ba, gure gizarteak eskaintzen ditun ba, baldintza guztiak, ez da, ba, osasuntxu eta zoriontsu txu izateko, e, ez dago garri zerrati baino, e, onelako apatia batean edo, ez zark ez gaitzula interesatzen bizi gara askotan, ez da, dena eduki eta esarres egin asetzen ezaren gizarte bat ere bagara eta horretaz da liburua. Ta bueno, e, ikusten bezon bezala gaia bueno, planteamendu du, eh. Uh -huh. Bai. Zer da orduan kontzu inguruko asnarketa bat edo urtekan bai, dijuelo eses, edo gero bersteigera bai. veo la Betty triste ta Marmarty dagoen norbaiten historia. Bai, o? bai, bueno. Se ez dago ez triste eta ez marmartzi baion eh ba, beti dago kasu honetan loarekin lotzen du idazlea kareinak eta eh ba, bihotza lo daukato honekin ba, e, agertzen segun sea e, protagonista Martina izen egonezkatu bat ba lokartzen da lo, lotan gelditzen da ba, leku guztitan eta eskolan e, etzien gosaltzen ari dela e, beti dago hixe lotan edo erdia metxetan edo eta ba ez du eserk zehatzen ez da, motibatzen edo ez du ibiltzen da lagunekin fubolean e, zean, e, jolasean eskolara, amatxorekin amatxorekin bakarri bizitela ere dira zi berda baina ez, ez du bihotxalo dauka eta bihotxalo daukanez ba ez du eserk ba zehatzen alaitzen, nolai desateko eta beti lo lo, erdi, lo horretan pasatzen duguna. Hor azalean ikusten dugu, bueno, alden bi bi hiru dibesla, bueno, por cierto, eh bai. askotan, ez? Eta 020etan bildugonetan askotan ez daki denetan, eduzte baino, askotan Jokin Mitxelena esaten da, ez? Oraingo alde bai. bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai. Bildumakoa len erdia gutxienez Jokin Mitxelena eh, ilustratu ditu Bai eta beste erdia hainbatek, ba, hain batek Eibarreibarrek askotan ere bai baino baita beste batzuk ere Josu Mitxelena ohiartzu arrak ere aurreko ez naiz barazki jalea eta zer sinatu zuen eta mm -hmm. e, Mikel Valverde ere ba, aurrekoa ere ematu bestere ilustratu du. bai bainon gehien, gehiengaiena Jokin Mitxelena izan da, bai bilduma honetan ilustratzaile lanetan aritzu dena Eta, bai, eta eta bai Eta, eta, eta ikos... portadari buruz ari zinen, da ze ikusten ezua, azalean? Ba, ba, e, birudi, batean ondartza nanka kuretan sartutat, ala ere lotan dagoen eskatu bat. Ez, bai. Da, bai, lot... Eta beste batean berri slore baten gainean, ez, landare baten gainean lotan ere geitu zaigu, ixe joa. Eta <laughs> uixe, beste uixe. beste mutiko, mutiko badatzekoa, ni txikia nikuste dut, txikian dut bai. bai, bai, bai, mutiko tenabisa, bat, ni bat altxatzen ari saio. ere lotan jarraitzen du, esta. Gure ba, gure laguna. Bai, bai, <laughs> ba, ba, az, azala nahiko nahiko adirasgarria da, ba. Bueno, yo film Michelena badakigu, marrazki oso erain korra da, eta estimatua, nik usteet, arrazi guztiarekin, balakielako ba historia bakoitzaren muina dirazten, eta gainera marrazketa oso, bueno, original, bezain pertsonalarekin, ez da, honetan ere, ba, lortzen du nik usteet, ba, hori, ba, transmititzea ipuñaren esentzia. Bai, azaldean eta bai, gero, barruan dauden irudi guztietan, zer, eta zer bilduma nohikoa da mezela eskarretara gertu zigute estoa eta eskubitara orrialde oso arte non eh tia ilustrazio bat e, eta beraz ba liburu hori ama itzu hori tama bi orrialde ama ba, e, ba, gusten bat edo zer dirak ilustrazioa Ez dio ikusten da bueno, ez dakit eh, pixka pizka bat eh bilduma nik esagut zituan horietatik Al dè eh? S'adivides, va... Ba, Esatma, va... Re, merra, neixeta a, neix a ser... Va... Ba, edo, marix i Us tu va ser com estava marix i quin neixeta esorrelako akustutute eta hoietan beti esaten zen ba, bueno, ni alako anaiz ta ala onartu behartzaite vamos edo ala bai edo ni naizen bezalako onartu behart diate gainontzekoak eta ni orrelako naizelako ta opa ni bai, bai kasu eta bestean ere hemen ikustetu da aurrean pues da, letra charada eta ser pues ba, bueno seingo ba, letra charada baina ala ere edo edo pobre gara eta ser ba, bueno, ba gara eta hola es hola bisigara ta hola onartu behart zaigu ta alakoa gara kaso honetan, bihotxalo daukat, eta zer, ze da, horren aldeko baitare... Ez dakit ez? Nah, Horre, ah. bia, zini, bia, zera, ni, ez negoen konturatuta, baina arrazoi dezu. Aldo Aldorretakik ez da, berdina, ez du aldarrikatzen izateko modu bat bezala, baitzik eta gehiago, ezintasun bat dela dira aztenu liburuaren asieran, plantamenduan, eta gero, ba, bueno, ba, liburuaren bukaerak nola baitere, ba, bihotza esnatzen denekoa, edo kontatzen digu. Biotza momentu batean esnatu ditentzaiolako, ba, e, bueno, gertakari batekin. Eta ba, bai, bai hor e, historiak, hola oh. bueno, bitera aldarrik duna da justo kontrakoa, ez da? Normalean aldarrik atzen da, ba, hori, ba, bezala, errenerre eta zer, edo dena elako eta zer, nere eta, eta etxeko andreada eta zer. Baina kasuenetan, bihotza lo daukat eta zer hortan, E, Buka eran e, aldarrikatzen dena da bihotza esnatzut egon bardala, bai? Ka, gehiago da eta zeregin godut, ez? Edo, eta zeregin behar dut, hori aldatzeko, ez? Bai, ba, ez da bai, bezalez, ez? bai. Eta, bueno, ala da eta ala aurrera bezi, eta zeregin behar, ba, edo... bai. zer behar dut bihotza esnatzeko, edo ez dakik garrituko dizugun zeregin behar dut bihotza esnatzeko, ze orduan duan ja batean bat entzutenari direna, edo gure lagunak e, entzute dutenak eta zure kritikagoa e jarraitzutena baiak jakingu dute, e liburuaren bukaera, eta ez dakit hori oso txukuna den, baina, bueno, zehoz ergetatuko da yeah. horrez, nolaba, hibirotza piztuko dira, ez? Ez egin, le, lehen zurekin e, telefonoz e, hasieran eran, e, zea, irratira piztu, baina lehen, gure hartan ergin ninen, esan dizut, ba, ba, bukaera liburu zitzengo novela, baina igual arrazi dezu. Obez, obez e, xatea eta ustea irakurleari eta sorpresa hori, baina bai, ba, nire partetik handa, liburuaren. aren, gutxien gustatu zainan, esan ginen zake. Gainerako guztia, bai idazketa, idaz nire bezala oso kompetentea iruditzen zaita, eta bai gai aldetikan ere orizinala, eta ai, bezateko begi, begi bueno, zorrotza, eta ez gure gizartea aztertzeko moduan bain oso interesante iruditzen zaitan bezala. Liburgoni eman dion bukaera, edo historia eman dion bukaera, eta eta inbeste gustatu. baina, bueno, hori utziko dugu bakoitzaren eh? bakoitzaren hausnarketarako eh? beraz, ba, ez dugu, esango nola bukatzen duen liburuak eta irakorre bakoitzak dezala gustatzen zaion, edo bagian bere buruan imagina desala bukaera alternatibo bat hori da, ez, azken fina, ez liburu hau asko, bua, nik liburu tegitan tali ikustitutu, gari horrez, liburu tegatzen dut, gara, ja, ya inbeste direnez, baita hori ladenak alkarriken egoten dira eta gaña baita bai dira nola baitez, azten direnean irakurtzen ba aurrak ba ja bera 6 7 8 urtekin hori azten direnean beraile liburu hartuta ola liburu erresia dira zoan ja bat hartuta hurrengo hurrengo hurrengoa ez pentsatzen du eta bueno horretan jolas polit ezatzen da bai sai gustatu na bukatzen baina pues asmatu asmatu so zerengos enuken ez bihotza asmatzeko zer da zure ingo senuken eta bai la cojo ez Bai, pentsatzen dut ba bueno, es, se esanduzuen, es irakurgeta errexa, orrialde ba. askotxo, es. Ke que ba, eh, soilik va ba, pentsa, 2032 eh, orrialdeko liburua da, 32, eh, vamos, hasta la que ta buski, es eh, pentsa 2032 orrialde iraurtu eta ezkerreko aldean bakarrikan dago testoa eta orrialde batzuetan Bost pasei lerro besterik ez dira, beste bat zutan igualdo zena bat egun, ba, irakurketa atletikan, ez da inyungo erronka, ba, ni esan guzut, sortzi behatzi amarr urteko batentzako, oso, bueno, irakurketa xamurra. Ka, irakurtzen da kim batentzako da xamurra, eh? Ez dira zera da, horrein, ez daitezela gurasoa kasi, ba, bueno, erretxabaldima, ba, nere zei urteko humeak irakurretzela, ez benengu irakurtzen ikasi ezela, eta gero gozatu ez, ezela. Eh, baina nik ustu gainera liburua guen e, pixkaba hau da ez da bakarrikan irakurtzea, bai ziketa gero de urertu behar duzula ez, hau da pobrea gara eta zer ala nere gara. aita etxeko da eta zerba, ba bueno, orba dagoela gero pixkatitze egiteko gai horren inguruan, edo bueno, edo Bai, bai eta buru pixka bat hartela ez da, el, bai, e, da, aurra ere oso humea, baldima da igual gai hauetan Alperrikan, ariko da, ez da. Igual oren digesokan, ariko aldutasun naolako gaietara iristeko. Beto, ari netzen, eh. oren kuriosu jaten ditut eta zer, kanpokoa yeah. eh, nahi zeta zer, zebekaia jakirazetakoa, lotxatia naiz eta zer, esnaiz naiz bat eta zer, katixi agirrek, bueno, gero de gaidaz artean ere, bueno, asko da Xabermen diguren, eta, bueno, jende kirmen uribez, ez nahi zile eta zer. Bueno, boix, ez, alako, alako, alako liburu ditugu bilduma honetan, idazle ospetsuak, gai intezgarriak, eta baitare, baitare, ba, ilustratzaile du maraskilari, lehen ari batu duzun bezala, ba, ba, honenak, ez, inguruan ditugu honenak. Ez da, ez da, ez gehiago daukasun... Vale, horretan haso izango legu labai. La, petu tatuaje bad aukatetazar ere bai. Bueno, eske 28ak ezaten bali mar ditut. Benga, bota, bota gota gota fitxa. Gogoratu zenean askena ze bueno, bat emaia ba, galdu dugu ja baten bat. <laughs> idazlea orduan gogora detagon, eh, liburuaren izena Biotsa lodo aukatetazar, idazlea Lain Aguirre, eh, ilustratzailea Jokin Mitxelena, eh, sortzi amar urtetigora kontzako da horieta e, madiorri alde ditu eta irakur gitarra sekoa da eh? eta hau e, eta zer bildumako horieta sortzi garran da oso, no ez hitz egin alaina girreriburuz gehi egitxo, liburu asko ditu idatziak, lehen duzu letra duzu letratxarradukat eta zerbaita eberea dela ez dakik hausak gehiago dituen aur aurliteraturan bai. edo bestelako Nei, literaturan <coughs> akordatzen nahiz, reindeletzein beste kaleratu zula beste bat intrezio oso negintzi dena, da Nora joan da itona. Nora joan da itona. Bai, hor e, <coughs> kontatzen da, barkatu. Hor kontatzen da, e, zea bat, aur bat e, mutiko galkasunetan protagonista, eta bere itonaren arteko harremana, eta itona, ba, e, bueno, ba, zehatzen ari da, ba, burua galtzen ari da, eta, uh -huh. eta prozesua nola kontatzen duen prozesua bera aurraren ikuspuntutik, eta aitonaren reakzioak nola deskribatzen diren, eta gero, bueno, aitona momentu batean ja bailekin, na, eta, ba, liburua bukatzen da, ezta, e, despedida batekin, eta, bueno, ma, aurra ja konforme. Eta, udo, interesanta, ez da gaia berria, edo, bueno, behin baina hogei agertu da euskal literaturan, e, euskal aurr literaturan gaia hau, baina hon, e, aleinek, planteamendu intelijentea dauka eta neko, bueno, e, zaila da, zaila da, hau baten, ahotxa, horrelako, gai baten aurrean, txiniz jarri egitea. Mm -hmm. Eta ez e, e, lortzen dula, lortzen dula, eta gero historiaren garapena bera ere neko inteligente eta egokia iruditzen zait, bai. Mm -hmm. Ose, e, aleinagirre, ez da, orain digan, baina gaztea, gaztea, nahi, e, laro eta marrean, jaiosan, bera, ditu, oaita, Oita zei urte, urte dugu, pentsa, hume uh -huh. bat, zean lehiko, bendikan. Eta alare, bueno, egin ditun, ba, dozen erdila noietan, ja, bueno, ba, haida, haida, zera, gauza politiak egiten, eta nik uste etorkizuneko, zera jarraitu, barreko, idaz, baten, aurrean gaudela, bai. Uh -huh. Ba, oso, doi, manor, ba, hor dugu, ba, norbaite, bihotzalo daukat eta zer irakurren duren, ba... Oitzen mali mazari polita daukala, ba, bibide hartu ditzak, edo eta zer oietako bildu moietako gehiago irakurri. Edo beste la lainagirrearen beste liburutera jo nora joan daitona, edo beste batzuk horrezan duzun bezala dozen erdi baditu, oietera jun, ta, mm. ta, ta oi xer, Ba, oka beste bat, deitzen dena, nere pocho lina maitea. Uh -huh. Beste batera gutzeko dugu, ez da? Zertaz dugu? Ba, Ba. Oida, hori, bueno, e, pitzolina maitea, imaginatzen dut, edo bietako, bali, lehenoko bere buruz bali mazen, hori nintan, edo bere amunari, edo bere aurrari buruz, baina menut utziko dugu. Ez, ba. ez aurra es... eta zaitona, berea eh? lutxoa da. Ai ba, tu, bitu, balea, vale. bueno. Bueno, aurrengo batean ekarri dezakezu, hori ere, de... zeintez, Bai, bai, hori ere tabu bada, ezta eh, eh, tip... gure gizartean, genitalak ez dira, normalean izketa daiz. Horregatik eta nek baduzu potxolina esanduzunean ja jontzaite edo amuna edo alaba. Bitzako dela. <risa> que oi da. Ba, oso ondo. Ba, mila esker gurekin egotea dati, sentzerik erratean, beste ostegun batez eta teurren arte. Bai, placer bat izan da. Venga, yo.